Buonasera, quella che state ascoltando è la 259esima trasmissione del coordinamento lesbiche romane attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87 e 900 MHz. In radio siamo io, Manuela, che vi sta parlando, e Lucilla. Ciao! Ciao! <ride> Vi parleremo della Rapson che ha giocato con i colori Rembo nei capelli e delle storie straordinarie di tenniste lesbiche che hanno fatto che hanno fatto sognare tante di noi. Alcuni anni fa era difficile dichiararsi pubblicamente e quando qualcuno lo faceva diventava immediatamente icona e punto di riferimento. Queste tenniste lo sono ancora, delle icone lesbiche. Buon ascolto e se volete intervenire fatelo. Ah, prima però di continuare la trasmissione vorremmo fare un piccolo piccolissimo comunicato e eh, molte di voi e eh, molti di voi sicuramente già sapranno che Etta James eh, se n'è andata, è morta. Etta James è eh, la nostra sigla eh, e quindi noi la ringraziamo per aver accompagnato e per accompagnarci ancora e ci accompagnerà in futuro eh, con la sua sigla e eh, con la nostra è una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto e mh, la salutiamo insieme a voi eh, era eh, ed è stata ed è tutt'ora una voce straordinaria, una voce soul come si dice, che ha saputo unire eh, rock e soul, jazz e via discorrendo e per questo vi mandiamo la nostra sigla per intero. Wow. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah, yeah, I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. yeah. a hole on me, yeah, I must be loved, oh, got a hole on me right now, child. I must be loved, let me tell you now, I've got a feeling, I feel so strange. show gone and put a head on me i said Allora, rieccoci nuovamente insieme, come vi ha anticipato Manuela, adesso andremo a dipanare questa matassa, nel senso che la tennista inglese Laura Robson, diciottenne, ha fatto molto parlare di sé al primo turno degli Australian Open, non per aver disputato una bella partita, ma per la sua scelta di giocare sui con un elastico rainbow nei capelli, in segno di solidarietà nei confronti della comunità gay e lesbica, dopo le dichiarazioni di Margaret Kurt Smith. La Smith, grande campionessa australiana negli anni 60 e 70, attualmente pastora evangelica della città di Perth, ha infatti aspramente criticato la nuova legislazione in tema di matrimoni gay promossa dal governo australiano unioni morbose e contro natura ha definito i matrimoni gay Margaret Court come riporta anche il Guardian nei giorni scorsi gli attivisti avevano promesso di invadere con una protesta colorata e pacifica la prima giornata degli open e così è stato con il suo gesto Laura Robson ha voluto unirsi a chi era sugli spalti e queste sono le parole eh, della Robson Credo fermamente nella parità di diritti per tutti. Questo è il motivo. Questo è il motivo per cui ho indossato quella fascia, ha detto nella conferenza stampa post match. E brava Laura, diciamo noi. E nemmeno si è fatta attendere la risposta di due grandi del tennis femminile del passato, Billie Jean King e Martina Navratilova. Appunto, lanna Vratilova, che in passato era stata accusata proprio dalla corte di essere un cattivo esempio per le giovani giocatrici perché le lesbiche stavano distruggendo il tennis, ha affermato: "Ho cercato di parlare con Margaret, ma dire che lei è completamente chiusa di testa su questa questione è dire poco. Mi sembra che molte persone siano evolute rispetto ai tempi della Bibbia. Sfortunatamente, Margaret Court no." La sua visione è miope, minacce e danneggia le migliaia di bambini che vivono già ora in famiglie dello stesso sesso. E anche Billie Jean King ha criticato le parole della Kurt. Quanto più parliamo di questioni come il matrimonio gay, tanto più impariamo sul conto l'uno dell'altro. È una benedizione che il popolo australiano possa vivere liberamente ed esprimere le proprie opinioni, perché abbiamo bisogno di un dialogo aperto per riuscire a progredire. Noi siamo impegnati ad eliminare l'omofobia perché ognuno possiede gli stessi diritti, opportunità e tutela. Martina Navratilova, scusate, Martina Navratilova e Billy Jean King si sono distinte per la loro bravura e per le loro vittorie ma anche per le loro vite, scegliendo di portare alla ribalta il loro diverso orientamento sessuale. Billie Jean King, statunitense, durante la sua carriera ha vinto ben 12 titoli singolari, 16 titoli di doppio e 11 titoli di doppio misto del Grande Slam ed è generalmente considerata una delle più grandi tenniste di tutti i tempi. La King è stata una delle più grandi sostenitrici della lotta contro il sessismo nello sport e nella società. All'età di 17 anni vinse il titolo del doppio femminile a Wimbledon, alla cui alla sua prima apparizione, sempre a Wimbledon nel 62, sconfisse la numero 1 del mondo e prima testa di serie. Pensate chi? Proprio la Margaret Court Smith, l'omofoba In una sbalorditiva partita, dopo che la Court stava conducendo 5-5-2 nel terzo set, la King si batté strenuamente per l'apertura del tennis al professionismo. Nel 1967 criticò aspramente l'USTA, cioè l'associazione tennistica statunitense denunciando il fatto che le giocatrici ricevevano un pagamento tanto basso da non potersi permettere l'iscrizione ai tornei. Vi ricordate, noi in precedenza abbiamo fatto una trasmissione tematica proprio su eh, il professionismo at atletica, il professionismo le sportive e gli sportivi e sul fatto che in Italia le sportive non possono essere professioniste per lo stesso tipo di problema. Però questo attualmente oggi la King sostenne fortemente la sua tesi contro la corruzione nell'associazione che rendeva il gioco estremamente elitario. Quando iniziò l'era open, lanciò una campagna a favore di uguali vincite in denaro sia nei tornei maschili che in quelli femminili. Nel momento in cui la situazione finanziaria del gioco femminile migliorò, la King diventò il primo atleta donna a guadagnare oltre 100.000 dollari in vincite nel 1971. Ma le disuguaglianze continuarono. Nel 1972 vinse gli US Open, ma ricevette 15.000 dollari meno del campione maschile il Nastase dichiarò che nel caso l'anno successivo la vincita non fosse stata uguale a quella maschile lei non avrebbe più giocato nel 73 gli US Open diventarono il primo grande torneo a offrire uguali vincite in denaro sia ai giocatori che alle giocatrici La King venne ricordata anche per la sfida che passa sotto il nome de La battaglia dei sessi. Nel 1973 Bobby Riggs, ex numero 1 del mondo negli anni 40, aveva dichiarato che il gioco femminile er era talmente inferiore rispetto a quello maschile che la numero 1 del mondo poteva essere facilmente battuto battuta da un uomo di 55 anni come lui era di fatto Rigs riuscì a battere la Court Smith per 6-2, 6-1. A quel punto la King accettò di giocare contro l'in contro Rigs all'Astrod Houston, davanti a 30.000 spettatori allo stadio e a 50 milioni di telespettatori collegati via TV da ben 37 nazioni diverse. La King imposto un gioco d'attacco e sorprese Rix vincendo per 6-4, 6-3, 6-3. Wow! <ride> La King disse: "Ho pensato che saremmo tornati indietro di 50 anni se non avessi vinto quella partita. Avrebbe rovinato il circuito femminile e fatto perdere l'autostima a tutte le donne." Recentemente una persistente leggenda urbana si è diffusa, particolarmente in internet, secondo la quale le regole del tennis furono modificate per la partita in modo che Riggs avesse a disposizione un solo servizio contro i due della King e che a lei fu concesso di mandare la palla anche nei corridoi utilizzati per il doppio. Tutto questo è completamente falso. La partita fu giocata in base alle normali regole del tennis e questa leggenda trae origine dal fatto che in occasione di una nuova battaglia dei sessi nel 1992, tra Martina Navratilova e Jimmy Connors, alla tennista fu concesso di colpire anche nelle zone del doppio e a Connors venne dato un solo servizio. Nonostante tutto, Connors vinse vinse 7562. In questo caso però dobbiamo ricordare che Connors era un campione giovane, ancora in attività e fra e fra i primi 10 giocatori del mondo. Billie Jean divenne il primo presidente dell'Associazione delle Giocatrici, la WTA nel 1973. Nel 1974 fondò la rivista Women's Sports e avviò la Women's Sport Foundation. Inoltre aiuto a fondare il World Team Tennis. Scusatela la pronuncia. L'inglese l'inglese di Manuela è perfetto, ragazze. Via. Su so. La King si ritirò dai tornei di singolare alla fine del 1983, ma giocò a tornei di doppio sporadicamente dal 1984 sino al 1990. Si ritirò dalle competizioni in doppio nel marzo del 90. Nel 1971 la King in, in cominciò una relazione intima, qui parliamo del pettegolezzo della vita privata e eh, con la la sua segretaria Marilyn Barnett. Ammise la relazione 10 anni più tardi, quando questa divenne di dominio pubblico durante una causa. Divenne così il primo atleta americano o la prima atleta americana ad ammettere apertamente di aver avuto una relazione omosessuale. La King disse di aver deciso di giocare nel 1982 e nel 1983 solamente perché aveva bisogno di soldi per pagare gli avvocati che la difendesse che la che la difesero in quella causa e che non avrebbe voluto giocare a 38-39 anni. Nel 2001 ricevette un riconoscimento dal Gay and Lesbian Alliance Against mh, Defamation un'organizzazione nata per ridurre la discriminazione contro gay, lesbiche e bisessuali per aver dato visibilità e importanza alla comunità nel proprio lavoro. Il riconoscimento fu dato <coughs> per la sua <coughs> Scusate, <coughs> per la sua partecipazione nella produzione e nella libera distribuzione di filmati educativi così come per aver dedicato il proprio tempo ad associazione ad, asso ad associazione per la lotta all'IDS e direi ora di fare un piccolo piccolo intervallo con una canzone e andiamo con Giusi Ferreri Rosamunda Mille voci, mille cuori strafelici Son tutti in allegria Oh, che felicità! Rosa Munda Se mi guardi tu Rosa Munda Non resisto più Tutte le coppie Fon inciamparci Piu no mi trovo a stare là Rosa mùanda tu mi fai giù e Rosa mùanda tu mi fai ste dei sotto le stelle acqua Quale tanto bello fare all'amor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 via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma vi ricordiamo inoltre anche la nostra mail contatti chiocciola clrbp.it e il nostro sito web www.clrbp.it abbiamo anche la possibilità degli sms ma stasera ci siamo scordati <ride> il telefono a casa Vabbè, comunque li vedremo dopo il numero è 32 3 9 8 5 3 6 2 7 0 e ripetiamo il telefono della radio è 06 49 17 50 se avete voglia potete anche eh, fare dei trillini e adesso continuiamo con la nostra trasmissione sulle tenniste dunque dicevamo Martina Navratilova, mancina, grande esperta di serve in volley. Martina ha portato il tennis femminile a livelli mai visti prima con la sua forza e l'aggressività del suo gioco. Cresciuta a Praga, Decise di chiedere asilo politico negli Stati Uniti nel 1975, detentrice del maggior numero di titoli del grande slam, 17 e del record assoluto di singolari a Wimbledon, ben 9. L'inizio della sua carriera fu caratterizzato dalla grande rivalità amicizia con Chris Evert, la fidanzatina d'America, così diversa da Martina. Ha detto Laver: "La mia felicità era batterla, quando perdevo ero delusa, ma non devastata, ma se non vincevo io il torneo, preferivo che toccasse a lei". Vinse il suo primo titolo di singolare in un torneo del Grande Slam a Wimbledon negli anni 70 e l'ultimo negli anni 90, ottenendo vittorie per tre decadi consecutive. Nel 1983 e 1984 il predominio della Navratilova fu assoluto, vinse quasi tutti gli incontri e tutti i tornei cui prese parte. Nel 1984 subì soltanto due sconfitte e stabilì il nuovo record assoluto di 74 vittorie consecutive. Era In... una grande <ride> In questi due anni, inflisse 13 sconfitte consecutive alla sua eterna rivale, Chris Evert, che sembrava ormai disorientata di fronte alla sua superiorità. Martina Navratilova riuscì a vincere tutti e quattro i titoli di doppio femminile del grande Slam nel 1984, giocando in coppia con Pam Schrever. Ciò fece parte di un record di 109 incontri, 109 incontri vinti in fila che la coppia ottenne tra il 1983 e il 1985. Navratilova fu numero 1 mondiale nel doppio per un periodo di oltre 3 anni negli anni 80. Il dominio della Navratilova durò pressoché incontrastato fino al 1987 anno in cui la tedesca Steffi Graf riuscì a deporla dal vertice del ranking mondiale infrangendo nel record di, di 156 settimane consecutive e 331 totali come numero 1 del mondo. L'ultima grande vittoria di Martina in un torneo dello Slam fu il coronamento della sua carriera. Nel 1990 vinse infatti il suo nono titolo di Wimbledon, sottraendo il record di 8 titoli all'attempata Helen Wills Moody che si dice, seguendo in TV il match per la rabbia di vedersi scalzata, sparò con una carabina alla televisione. Queste sì che erano donne, ragazze. <ride> Nel 1994 si ritirò dalle competizioni in singolare. Nel corso della carriera ha vinto 167 tornei di singolare, più di chiunque altro nell'era Open e 178 titoli di doppio. Il 5 luglio 2006 a Wimbledon ha annunciato il suo addio definitivo anche alle competizioni di doppio entro l'anno per andare verso la mia vita futura, passare più tempo a casa con la mia compagna e con i miei animali e dedicarmi di più ai miei interessi. Successivamente, ha riso noto che negli US Open di New York sarebbero stati il suo ultimo torneo. A meno di 2 mesi da 50 anni è riuscita a restare in vetta fino all'ultimo. Il 21 agosto 2006 agli US Open vincendo la finale del doppio misto e salutando il tennis giocando alla sua maniera con l'ennesimo titolo del grande Slam. E devo dirvi una cosa, eh, un'amica che adesso non c'è più e che è stata ah. una nostra carissima amica e eh, era un'appassionata di Martina Navratilova e la frase ricorrente che le diceva mentre la vedeva giocare era che fosse in the hands of ya, che vuol dire che cosa sarei nelle sue mani e, e e mi piace ricordarla in questo modo a Martina perché allora eh, personalmente seguivo il tennis e mi piaceva vederla giocare con Chris Evert. Ma veniamo alla vita privata di Martina. Allora, nel 1981, poco dopo aver ottenuto la cittadinanza statunitense, decise di rivelare il suo orientamento sessuale in risposta alle speculazioni dei media circa la sua relazione con la scrittrice Rita Mae Brown. Ora, Rita Mae Brown era anche un'attivista, è stata un'attivista eh, femminista e lesbica ed è e eh, eh, ha coronato i sogni di moltissime eh, donne della mia età con il, il suo libro La giungla dei frutti rubini che vi consiglio di leggere perché è molto carino. Sì, carino l'ho letto anch'io. Allora, dal 1983, ah scusate, la, quindi eh, con Rita Mae Brown, la Navratilova divenne una delle prime stelle dello sport ad annunciare di essere lesbica. Dal 1983 al 1991 ebbe una lunga relazione con Judi Nelson. La loro separazione ed era ed era noto, così si vedeva dagli spartiti, la la Nelson stava sempre lì, la Martina eh, la guardava, si guardavano, insomma, era un piacere vederle. La loro separazione nel 91 fu turbolenta e compresa una battaglia legale molto pubblicizzata. È impegnata attualmente Martina in varie opere di beneficenza a favore degli animali, dei bambini poveri e dei diritti dei gay. Nel 1985 ha pubblicato un'autobiografia intitolata Martina. Se vi capita di vederla, anche quella è meravigliosa con tantissime foto di repertorio. Negli anni 90 ha inoltre partecipato alla scrittura di tre romanzi gialli e qui viene la chicca è stata anche protagonista di un di una divertente partecipazione come ospite della sitcom della NBC Will e Grace in un episodio del 2000, nel quale in un flashback rivelava di essere stata eterosessuale fino al 1985, quando cambiò il proprio orientamento sessuale in seguito ad una relazione con Karen Walker. ed ora possiamo anche mandare un'altra canzone ma andiamo dolce nera resta come sei guarda laura che non devi avere più paura Cosa provi per la tua migliore amica? Quel tuo avere in gran segreto un'altra vita? Guarda Laura, che tua mamma non l'ha ancora capito. E chi c'è chiusa dentro di te? Chi è l'altra parte di te? Che se ne sbatte del giudizio di tutta questa gente che ti dice prepotente... Se diversa Tu sei diversa Tu sei diversa. Ci Credere a chi è vittima della sua cultura Guarda Laura, non puoi fingere tutta la vita E chi c'è chiusa in quella stanza? Sei te che ne hai abbastanza Del giudizio della gente che non sa niente Che ti dice prepotente Tu sei diversa Versa Quanto vuoi, non fingere di essere quella che non sei, ti prego non fermare la tua gioia, di vivere e d'amare quell'istinto naturale, non sei diversa, non sei diversa. sai E torniamo, siamo noi e e quindi eh, scusatemi, mi rimetto gli occhiali perché nel frattempo chiacchieravamo e chiacchieravamo ovviamente della trasmissione delle tenniste e abbiamo un'altra ce ne sono tante di tenniste lesbiche, noi abbiamo scelte alcune Allora, un'altra che ha guadagnato, diciamo, la ribalta del della dei media è Amélie Mauresmo, che è francese, è nata Saint-Germain-en-Laye il 5 luglio 1979. È una ex tennista francese, famosa per il suo efficace rovescio a una mano, che è una rarità nel tennis femminile. Divenne famosa nel 1999 quando arrivò in finale all'Australian Open, sempre lì eh, c'è la la la Smith, cioè proprio <ride> se po' spreme quanto gli pare, ma insomma, va bene. Riuscì a battere la numero 1 del mondo, Lindsay. Lindsay, scusatemi, Davenport, ma perse nello scontro decisivo eh da Martina Hingis. In Ingis. Vabbè, ragazze, stasera con l'inglese non ci stiamo. Dopo la semifinale, vinta contro l'Inns Day Davenport, dichiarò pubblicamente di essere lesbica. Ora, che cosa è successo all'Amore Smough? A differenza di Billie Jean King e di Martina Navratilova, la dichiarazione di omosessualità non le giovò, ed anzi le causò la perdita di ogni rapporto commer commerciale con i suoi sponsor, che significa per una tennista a livello mondiale, famosa eccetera, di perdere un sacco di soldi, questo per capirci. La protesta del pubblico francese che la difese e la sostenne le permise comunque di rimanere legata ad alcune importanti aziende, quali la Nike e la Dunlop. Nel 2003, Amélie Mouresmoe vinse la Federation Cup equivalente femminile della Coppa Davis con la Francia, dopo aver sconfitto in finale gli Stati Uniti d'America. L'anno successivo partecipò alle Olimpiadi di Atene in cui ottenne la medaglia d'argento. Grazie anche a questo piazzamento, il 13 settembre 2004, l'Amosmo divenne la prima tennista francese a diventare numero 1 nel ranking WTA degli degli anni 70. Perseguita dalla nomea di perdente di successo per la sua lunga permanenza ai vertici delle classifiche pur senza aggiudicarsi i tornei più prestigiosi, Il 3 dicembre 2009, a soli 30 anni, ha annunciato il ritiro dal tennis a causa della mancanza di stimoli. E questa è la storia di Murresmo. E per concludere, vogliamo solo brevemente ricordare Conchita Martinez. Unica tennista spagnola a vincere il torneo di Wimbledon battendo in finale nel 1994 proprio la Navratilova. In carriera ha vinto 33 tornei di cui quattro volte consecutivamente gli internazionali d'Italia. Timida e schiva non ha comunque fatto mistero della sua omosessualità. La ricordiamo in occasione delle sue vittorie al torneo di Roma, correre a fine gara verso gli spalti per baciare la sua compagna Gigi Fernandez, anch'essa nota tennista, tennista. La sua timidezza e la sua omosessualità non l'hanno fatta adeguatamente apprezzare dai giornalisti sportivi, almeno quelli italiani, che avrebbero dovuto gradire i chiari successi della tennista a Roma detto ciò, detto questo, detto questo, noi siamo in chiusura di trasmissione, come vi abbiamo detto, abbiamo concluso la nostra 259esima trasmissione. Vi vogliamo ricordare un appuntamento per questo fine settimana, cioè venerdì sì. venerdì 3, 3 febbraio, febbraio dalle 21:00 in poi, 21:00 in poi, come credete Eh, siete tutte invitate al Chezbile Chezbile, ye ye ye Alla Casa Internazionale delle Donne di Roma E quindi vi aspettiamo là eh. In via San Francesco di Sales 9A 1A 1A 1A Noi number one, giusto 1 Esatto uno. E quindi vi aspettiamo là Ci sarà musica e ci saranno i premi e Cotillon <ride> e, e quindi ci saranno le ragazze in immagine che siamo io e Manuela. <ride> <ride> Va bene, siamo delle ragazze in immagine bellissime. Eh. Ciao ragazze, a presto. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah.